1000ata hemeretsiko mailatzak bost, Poka hey enenttzte zazie. Hirola errattian FMen onda zazpi Ondo etorriaak, eta berrogeita sortziko maiatzaren hama bostean gauzatu zen desastrea. Nakba. Duela erurogeita maika urte izan zan Israelgo estatuaren jaiotza. Milaka eta milaka palestinar restero datu behar izanarekin batera, gaur egunen jarraitzen dauen, zenozidioari ekin zioten. Nahikoa ez eta mila bederatzi eta zazpian palestinako lurraldeak okupaztu zituzten gainera. Palestinako Luurraldetan Israelek daukan okupazioan eten gabe urratzen dira herritarren eskubidean. Pobresia da kondenatuta dauz, baliabideak mugatu egiten zaizkie. Lurraldean mugitzeko zailtasunak, E errepresio bortitza. Egunero bizita ben egoera. Gaurko JoKgei honetan, honi guztiari buruz aditko gara berbaz BDZtasareko bikideri egindako elkarrezketa luzean. Israel estatuaren jaiotzas eta ordutik garatutako genozidioaz. Hau salatzen arduratzen dan boiko, desinbertsio zigorrak sare edo dinamikaren ganengail. Eta kanpaina honekin nola bat egin. Mañaras honek badauka beste alde bat bebait eta horretan zentratuko gara batezbe. Israelek mundu mailan eman nahi dauen irudia zaintu zen, eta hori zein bidez gauzatzen daben. Eurovision da onena adibide bat, edo eta Maccabi saskibalo italdeak azte izen jokatzea. Israelek kulturaren eta Kirolaren bitarte zuritzen dau bere burua, edo saiatzen da, estatu normal, moderno eta erakargarriaren irudia proiektatzen. Kulturri edo kirolaz gain, munduak edibikoan ere, ere atxaparrak sartzen dauz. Unibertsitate arteko kolaborazioak edo hau, ikerketa zientifikoa bultzatuz. Ekarrizketan, tarte haukiko dugu bebai, gure hirian, Bill Bond zabaldu dan Nix hotelari buruz berba egiteko. Leonardo Hotels kate Israel darrarena delako. Israelgo irudi positiboena munduratzeko beste zaiak erabat izango da hau, Baina, ganera, gure hausuek bizitaben prozesu gentrifikatzea ere, eragina izango daubide batez lusuzko hotelonek. En fin, gai potoloa gaurko zailan proposatzen dutzu eguna. Geratu zatezi gurekin. gaurko saio honetan, joka jai saio honetan baitzek nahi dugu BDS, sarearen edo kolektiboaren ganean zer diren, nor zer egiten duten hobeto zagutzeko asmoz. E, horretarako ba elkarrisketatxo bat montatu dugu gaurkoan eta etorri dira gure studio honetara, Irola Irratira, alaitz eta peio eskerrik asko, e, Irola Irratira etortzegetik, honetan parte da partekatzegatik eta ondo etorriak. Eskerrik asko. Eskerrik asko suri gomede panagatik eta Irola Irrateari noaski. Claro. E, Guretzako gainera, bueno, pues, importante da horrelako ekintzei ere ahotsa Botea, así que desde ez sentitu egitezte eroso gurean. Bueno, Badakizu egin aipatu dugun lehen prestatzerakoan nola egingo dugun ir, e, elkarrizketatxo hau eta bueno, basiko gara beti bezala egiten dugun moduan testu ingurutik. Ez? jakiteko apur bat BDS e, zer egiten duen, ba, bat ez ere e, ze egoeraren kontra e, borrokatzen duen edo ze egoera salatzen duen. Hori da Israel eta Palestinaaren artean daukagun gatazka garrantzitsu hori, e, sangrento hori, luze hori, historikoa dena ia da, eta bueno, pues, eh, beh, hori asaltzeko eskatu nahi dizu, eta azteko, eta horretarako, baigual ba hobetoa asaltzea ze, lehenengo zer den Israel, nola sortzen den, nola iztik datorren, eta bar, eh, zer esan da duzu da honen gainean? Bueno, ba, Izarraeleko bueno, estatua deklaratu zen, mila bederatzi dut bergoi eta sortze garren ortean. Baina ja, eh Arinaugotik bai hasi zalla populazio arabiarraren garbiketa etnikoa er, e, lurralde horretan, ez? Mm -hmm. Ja 48a bai izan zalla como e, asiera puntua. Hor, bueno, data horretan, edo bueno, urte horretan, mm -hmm. nak ba, Arabiarrez, de desastrea gure da esan. prozesu usti horretan, ba, zazpireun mila eta zazpireunda berroetan mar mila palestinar inguru ies egin euren lurraldeetatik, mm -hmm. hildakoak amairu, amairu mila palestinar tik gora izen ziren, Eta berreunda hogeita bost herrietatik gutzigora bera kanporatuak izen ziren palestinarrak, ez? Herrialde horiek e, gainera zuntzituak izen, izen ziren Israelen... Ba, bueno, Israelengo gobernuaren esku, eta karo, ba, segaitik, ba, gero, ba, derecha erretor, no, edo, itzultze eskubide bide hori palestinarreke ez eukitxia arren, Guztia oso odoltzua izan da Israelek garbik eta etnikoa ez da bakarrik eiten, bueno, oza, e, nazioarteko legeria etengabe hausten dau, eta horregaitik bueno, ba, zehose erin behir gendun. Eta palestinako bueno, ramalatik, Zudafrikan ba, e, sortu zan moduen, eta bueno, proposatu zen moduen e, ba, boiko dezinbertzi eta zigor kampaina bat e, abiatu zen mm -hmm, mm -hmm. Osea, gabiz egiten estatu batetaz, e, sortu zena mila bederatzin eta berrogeita sortzian, e, konkretamente maiatzaren amabostean ospatzen da egun hori, aztebete e, mm -hmm. eta erdibarru e, izango da e, nakbaren e, e, urtomu gauri desastrearena, eta ja momentu horretan, ja ego Egon ziren hori baino lehenago, prozesu horren amaiera izan zen baiatxak ama bostean, baina hori baino lehenago egon zen e, garriketa bat, eta hor dutiko nahi, egon da, luze, luze, luzean, e, e, garriketa bat, o, genocidio bat ezaten duguna, ez? Eta, eta izan da gainera, espansionista. Mm -hmm. Claro, azkenean, e... Israelgo estatua da, e, proiektu sionistaren sionismoa da, e, mm -hmm. ideologia politiko bat, teorian laikoa dena, baina, bueno, emberetzigarren mendeko E, nasionalismoen e, sorreran e, kontestu horretan sortzen dena eta Israelgo estatua da e, ideologia politiko horren egikaritze e, bat edo, ez? Uhum. Orduan duan, karo, horrek du, daukan helburua da, ba, ose, bueno, jentasko kegadez agutuko duen bezala, pixka bat, ba, palestinar lurraldean E, aiei teorian teoriane por lei divina edo dagokien naiz eta laikoa izan e, baina por lei divina edo dagokien eh lurralde hori haiek eh hiek eta orduan ba, Israelek existitzeko behar du Palestinaren desagerpena. Orduan da sionismoa da eh proiektu genozida bat, bai? izaten dira eh heriotzaren eh ba planeamendu edo estrategikoa eta sistematikoa eta hori ari dira egiten esu, orduan horri aurregiteko pues, agentasko que zautzen duen bezala pues, e, Israel sustatzen ari den estatu ere dua ere, o sea, hori beste gauza e, e, bai, bai, da, espargatua, esar gaitezke ere, Israelen esistitze pues, e, zilegitasun horretan, edo ez baina, bueno, e, karo, e, teorian e, bokazio demokratikoa daukatene estatu horiek izaten dira, ba, anistasunaren e, bueno, diskurtxibok hirutzieneses balore demokratiko mm -hmm. liberal hauek, es, pues mm -hmm. e istasuna, berdintasuna, eta bueno, aukera berdintasuna eta likual, es. Bainan gertatzen da justo kontrakoa dela, es. Orduan, proyektu sionistaren egikaritzea den estatu horri aurre egiteko, ba, sortu zen bede, es. Mm -hmm. Egiten duen hori, gainera, e, bueno, nire generaziokoek eta eta gasteagoek eta Saharra hoek bizi izan dugu ja bizitza osoan. Osea, e, e, hor gertatzen dena, Normalizatu egin zaigu gure buruan. Eengabeka bizen zuten pues, e, e, bizi direla miseria egoeran horrela e, behartuta delako kontrolak, hormak eta eta arresiak eta isiak eta bar eta eta hiltzen dituztela eta hiltzen dituztela eta bar eta noizean behin, pues, urtero egoten dira silo batzuke, eh? suda garaian orain egon dira bon bombardetak bueno, orain orain dela jabet eta egon dira bonbardaetak gero egoten dira floten historiak ja normalizatu egin daz egoera, egoera guzti hau eta batzutan, E, Telebiztani agertzen direnean, ez pues, ditugu e, neurtzen bere bere ganoran, ez da, Osea, oso oso egora trajikoa da, ez bakarrik bertan gertatzen dena, batez ere bertan gertatzen dena, baizik eta mezu hori nola difuminatu egiten den mundu mailan. Eta hor mundu mailan, israelek berak badauka, badauka bueno, plan bat edo badauka baditu interes batzuk eta baditu ekintza batzuk. Zer, zer egiten du israelek mundu mailan? Claro, a e, guk hemen e, batez ere ez dira Mendebaldean edo e, bizigu normalizazio hori, bai zuzen ere e katzean dauka, izraeleke mundu mailan daukan boterea, ez, eta komunikatiboki e, dauzkan gaitasunak, ez Ordan bueno, ba, kuriosoa da, ez adibidez, hori, puse, BDS geroa salduko egun bezala, oinarritzen da Puse, e, Sudafrikako edo Ego Afrikako apa, arpa, arpa, de derregimen horren aurkako mugimenduan, ez mm hori -hmm. e, inspirazio hartuta, ikusita egoera oso antzeko dela, horren ba, or, e, arira sortuko da, ez eta hor duan, karo, zer gertatzen da e, gaur egun adibidez, Mandela da, e, personaje de konsenso moduko bat esaten mm -hmm. dena. Es? Espektro politikoia osoan ulertzen da eta onartzen da Mandela izan zela giza eskubideen defenxore bat, mm -hmm. referente bat eta bererriaren askatasunagatik borrokatu zula. M Metodoak eta askotan ere obiatzen ditugu, es? baina mm -hmm. bueno, pues, e, eta, eta Egoafrikan gertatu zen guzti hori guztiz bidegabekoa zela, eta ez dakiz er, ari da, egoera, antzekoa edo incluso bortitzagoa da, claro, desberdintasunak oso handiak dira, eh, baina ekokapen geografikoa edo era momentu historikoa ta ez da giser, uhum. baina egoera antzekoa edo bortitzagoa da eta mundu mailan, mendebaldean batez ere, daukan eh bizi duenen normalkunta egoera oso peskagarria da. Uhum. Eta hori izan daiteke gainera Israelek daukan eh influentzia gaitik. Bai, eh Bedezearen boterea... Ba, una, nazio artean, ba besteak be, bere boterea deko, eh? Eta botere horrek eh Israelen, Israelen Irudia asko bai ikutu du e, edo bai ikutu mehatxatu. da, bai. Eta eta hori bueno, ba, da lata, ba, 2005garren urtean Israelek sortu da Israel marka, ¿iez uh -huh. deritzona? Eta bere helburua da bat, Israelek atzerri handekon irudia obetzea. Eta hori dela eta, bueno, ba... Alde batetik, bai e, iragarkietan ikusi aldoguz, ez? Biazka ba, e, telabi, e, viaja Jerusalen, ez dakiz er, eta gero euren errepresentantea adiesan da kultura pertsonajea, pertsona kulturan pertsonaiak, kirolariak eta hori nazioartera dei bidaltzen dauz eta gero ja bortitzago izengo sana da BDS mugimenduan edo Israelen estatuaren E existentzia edo olako existentzia zailantzan jartzen nagoen edo noren e, mehatzu susena, susena uh -huh, bai. uh -huh. sigorrak eta eta bar. Zabizia uh -huh, uh -huh. BDS aipatzen izan ere bai. BDS moduan sauzetelako hemen zer da BDS edo BDS eta zer, da, e, zer esan nahi dute eta eta zer, zer da egiten duzuena eta nortzuk zerete? Bueno, ba, BDS edo BDS eta, e, bueno, ziglek esan nahi dute E, euskaraz boikota dezinbertsio eta zigorrak Kasteleraz, e, edo inglesez, e, sanziones edo sanzions right. Eta da, bueno, e, kampaina bat mundu maiakoa e, Oinarritzen dena Ego Afrikako Apargirearen e, kontrako kanpaina hoietan Bola mm -hmm. inspirazio hartuta Eta sortuko dena, e, 2008-an urtean palestinar erretik beratik gau da, palestinar gizarte sibilak sustatuko du e, nazioarteko kanpaina horren honen e, sorrera, eta oso importantea da, ez? askotan, internazionalismo horiketak egiten ditugunean e, mendi, pues, e, mende baldeko herritati daukagun nola haiteko tendentzia bat <coughs> gaztel esaten den bezala de ser maz papista azkel papa, ez? Mm -hmm. orduan oso importantea da e, kontuan hartzea eta ezagutaraztea ere dela kanpai nazioarteko kanpaina bat koordinatzen duena boikot eh nasionalerako, osea, ez landa, ingelese tauskate sigilak eta National Committee of Boycott, mm -hmm. boikote e, bueno hori. Nazioarteko komi, e, boikotera komitea. Boikotera komitea nasionalak, hola, oh, no, e. e. <laughs> bueno, e, mundu mailako kanpaina hau lantolatzen eta koordinatzen duena, es? Eta, bueno, daukan helburu nagusia da e, eta ez da bater utopikoa eta et, osea oso ulergarria dena da Israelek nazioarte kolegedia do susenbida betetzea, osea besterik ez, es? Eta hori lortu arte, pues, eh, deitzen du, pues Israel goiztatua aurkako, pues, eh, boikota sustatzera, enpresen desinbertsioa eh, bultzatzera, Eta e, beharrizko izatekotan, pues, nazioarteko organismoek ezigorrakpos pues, e, 16ten. Die, o sea, azkenean e, gertatzen ariena da e, izalgo estatua dela statu, nazioarteko baan legitimitate handia daukan estatua, baina da aldi berean nazioarteko zuzenbida gehien utzi duen herrialdea e, bai, hau da nazio batuen erakundeak edo egiten dituen ebazpenak e, e normalean... E, iban a ba, Israel da mundu mailan e, nazio, e, nazio batuen eh eragundeko ebazpen gehien eh dituen e, estatua. 30 e, mapikurekin. bigarrena da Iran eta Iran Satan da gurentzako, <gülüyor> <gülüyor> sa, ditugu zenbat eh ebazpen autzi dituen Israelek eta zenbat Iranek Eta gero bakoitzak mundu mailako eta se dauzkan, mm -hmm. pues horrek ematen du zerbait pentsatzeko, es. Orduan, bueno, pues eh e, aurkezpenarekin, ba eh kanpainakoei edukiko lituzke hiru helburu. Segunda, segundo bat. Eh kanpaina bat da, baina zelan egituratzen da. Hau da, kolektibo bat dago komitea koordinatzen dituena eh bueno, e, proiektu eta dinamika guztiak, baina gero imaginatzen dut lokalki naiko modu e, autonomoan e, organo antolatzen saretela. Ba bai, e, hori, izan besare koordinatzen da Palestinatik, gero kontinenteka edo ba Euskabere koordinazio organoak eta gero pues nolabait eh, kuadroak edo linea jaisten da, pues, ja, eh, pues uri gertatzen saio zaigu mezala Irimaillako BDESeraino edo bueno, mm -hmm. provintzia. Provintzia Maiako mm -hmm. BDESeraino bai. Ez, no, eh eh provintziaka e, e, Gipuzkoan badau, mm -hmm. eh Nafarroan me bai badau eta mm -hmm. Araba me bai badau. Mm Horregaitik. -hmm. Or, orduan eh koordinatuta baina eh e, nahiko autonomia apurtxo batekin naiz eta gero ere badagoen e, hori koordinatukundeak e, bueno, e, proposatzen dituen kanpainak eta agendak eta bar. Ezda, egon Egonzarapello aipatzen eh dituela lan esparru batzu parkatu ebakiei egin dizu dalako jarraitzortik. <tik> <tik> bai, hori. Bueno, askenean hori, koordinatuta go hortik eh Palestinatik, gero Europa mailara jeisten da koordinazio hori eta Irispide Zabalak daude, uh -huh. e, aurrera eramatea posible diren kanpaina ezberdinen habe egiten dituzte haiek eta gero tokian e, tokiko beharren eta gaitasunen eta helburuen arabera pues aukeratzen da zeo zerta e, lan konkretu bat edo beste bat egitea orduan bai e, lehen len esatenen enbilena zen hori BDS kanpainak euskala hiru helburu nagusi baita ere oso ulergariak eta oso konsensokoak izan daitezkenak direla alde batetik okupazioa Israeldarraren e, Israel bukaera uhum. eta lur palestinarretan e, burutzen ari diren prozesu kolonizatzaiaaren bukaera bigarren helburua izango litzateke Israelengo estatuaren barne gaur egun bizi diren hiritar palestinarra arabiaren traetaera berdintxua edo eskubide berdintasun hau da gaur egun, karunak baren ostean, Izraelek palestinararen e, lurraldearen erdia baino gehiago bereganatu zuen eta ja, Palestinarra asko errefuxatzera eh, behartu zituen arren beste asko pues gelditu ber izan ziren eh, haien lurraldeak ziren hoietan mm -hmm. baina estatu berri baten mente orduan BDS ek eskatzen duen beste gauza oso bat da hori pues, bertan gelditutako hiritar palestinarrek izan desatela beste hiritar guztiak daukaten eskubidea bete betear bete berdinak da trataera berdinak mm -hmm. eta naiz eta guretzat eta e, mendebaldearrentzat Israel oso estatu demokratikoa izan hau eta gertatzen eta ez da Bina, bertan, Baina bai, ez da gertatzen, eh, askotan gure herrietan eta gertatzen mesalanon teorian legea guztintzako berdinak diren baina gero ez diren berdin aplikatzen, ez? Israelgo estatuaren barne talde eh, taldeetnikoaren araberako legedia konkretua dago, horrelatik da, precisamente apartheid estatuat, uhum. eta ia eskenik Parcate. Bai, honen eh, ari da, adibidez jendiek eh, ulertzeko eh, Jerusalenen eh, ipin aldogu ez? Uh -huh. eh, Jerusalenen eh, bizi diezan palestinarrak ez die, oza, sea, erritarrak diez, baina ez die egoiliarrak Hau da, ez dekie eh, pasaporterik uh -huh. ez, ez, ez ez, orduen ezin die eh, Jerusalenetik edo... Urten, urten, klaro bai. Ez poskatu, ez ez er? Ez, Bai, edo adibidez, eh, Israel teorian eh, estatu laikoa da Baina, Israelgo den eian, uh -huh. nasionalitatea jartzen, eh, nasionalitate kasia horretan, jartzen du judia. <laughs> Hau da... <laughs> Organizoretatzen da, karo, arabiar hauek. Nik hori eh, inoiz ez dut oso ondo ulertu, nola izan daiteke estatu laiko bat eta genoa era berean antiteokratikoa eta fundamentalista eh praktikatzen delako genozidio bat en eh, basea religioa eta raza. oso oso harto hitz egiten zait zure. Eh, Nik gustut eh, dut eh nahiko eh, zetakabe bai, irree, osea, erlijioek ba kini gutean iz, eh, izan duten eta kasu honetan ja daukagu adibide oso argia. Claro. Eta parkatu eh, bukatuko dute 3.arekin, se izango hiru helburus euskala bat eh, eh hasiera le harre en bigarrena normalizazioa bizi diren arabiarren e, trataera berdina eta e, irugarrena litzateke Palestinarre refusatuen e, itzulera eskubidearen erekognizmentua e, Lesteriques mm -hmm. Solinakbarekin Palestinar pillo bat eh behartze beha, ikusten du bere burua kanpora errefusatzera behartuta mm -hmm. eta orduan kuriosoa da palestina Palestinaen kasua sedauska herrialdean ber, herrialdean ber, e, beran errefusatuta dauden pertsonak. Da Palestinaren refusiatua de palestinatik dit eta gaur egun oraindik Palestina den lurralde horreta. Mm -hmm. Ja. Itzultzera e, eskubide hau bai betetzen da baina bakarrik judua gasara. Osa, claro. o sea, Aristinarra basara ez? Edo, Arabiarra... Konbertitzen basara ez, eta... <laughs> Arabiarra basara ez. Claro, claro. Bueno, orduan honen guztiaren kontra, sortzen da BDS eta BDS, eta honek eh, proposatzen ditu eh, boikot, desinmersion, eta eh, eh, zigorrak eh, jartzean, baina gero hori nola konkretatzen da, erreitarrarik zer eskatzen zaio, nola aldu parte hartu, edo boikota dibide, zertan datzak? E, eh, bueno ba, boikota, eh, maia desberdinetan enaldugu, Osa, adibidez produktu maian, ba, produkt Izraelen erozita, osa, Izraelek eh, produsitzen dugu zen, produktuak ez erostera. Hmm, Eta hori dola identifikatzen da. Bada haus, hainbat estrategia, alde batetik kodigo de barras horretan, baina bueno, ja antza kodigo de barras horretan ez da oso estrategia, fijatzi, ez da oso estrategia ona. Bai, hori ze... azaltzeko, dirudien ez dela gitsi zen zazpi bi, nuzekoan, zazpi bi baina hori aldatu egin zuten eta eta ez da oso argia hori baden eh, zuzenean Israelen produizitu edo esport, bertatik esportatutako eh, produktu bat orduan. Bueno. Le, lehen argiago zegoen, hori bai. zeukan eh, produktua, kodego de barras hori zeukan produktua, eserozteko sendea. Bai. Baina orain hori komplikatu egin da. Bai, eta hori da eh e, garek aren bat, uh -huh. adibidez, ez? Ba, claro. Israele urduri pinida eta bueno, eh ejen e, buena da produktu hori. E, beste herrialde batean enbazatu mm -hmm. eta herrialde en, e, horren e, kodigo de barraza gaz nazioartean e, komertza helilzatu. Claro, eskene, lehen, lehen basen saspi biberatzi mantentzen da kasu batzuetan eta orain ez berriro gehien ge ge entzuten den kodigoetako bat da sortzi saspi bat. Mm -hmm. Kontua zer, duela gutxi helduz itzaigun e, bilboko era kasu bat e, non e, agertu zen e, pertsonat eta san zion begira zer gertatu zaitan. Erosi dut pastillero bat mueble denda va tener, eh? baina bueno, pastillero bat eta eh jo, ba, ikutzen eta ez da gixera, esan dut hostia, auko digo de barrasa pegatina bat da. Orduan, kendu sion pegatina, aha, eta ezpian seukan 871 bat. Jaja. Orduan daude daude bat trampa edo alaitzek esan duen bezala, igual hai produzitzen dute Israelen bertan eta gero ekartzen dute Europar bat barruko tokiren batera eta bertanen enbasatu eta orduan jakodea beste bat da euskate da, nirea claro, trampa Claro, claro eh, Bueno, al loro egon bida, eh, bai dauz estrategia batzuk adibidez eh, ezaten dutzen nien zikon produktu bat edo aurpegirantzako krema bat edo ora, no? Gonzales del Malmuerto badakizu mm -hmm. produktu hori ilegalki Israel, oza, Israel sortu dala mm -hmm. e, eta holako estrategia, estrategia txekiak Gero, oi hartzun gai xauik eukiten da guena, baidala kirolaren, kirolaren inguruko boikota, mm -hmm. izen be karo, kirolariak edo talde, kirolari taldeak ona etortediezen nien mm -hmm. datoz, izraele representatzen eta Israelen Israelez feinantzea tuta. Mm Hor -hmm. horri boikota egitea eta horri ez e, e, ez ez dugu gure horrek oi hartzuna badeko. Mm Holan, -hmm. e, ba, kultura ez, ba, abeslariak, aka, boikot akademikoa bebai, ze azken fineen uh -huh. israeleko unibertsitateak unibertsitateak israeleko ejerzituagaz dekiet hitzarmen batzuk eta bueno bereaz dau nahiko, nahiko lotute dana mm Hor -hmm, mm -hmm. gabiz jasartzen gai oso potente baten, oso interesantea dena e, e, boikota e, da alde batetik konsumo boikot bat ez erosi esagutzen duzun maie einean ba, ez erosi israelen produzitutako e, pues, eser produktoren bat eta eta bueno horrek egingo dio ekonomikoan baina hor esaten genuen nazienan, Israelek egiten duela kanpaina bat influentziak eta saiatzen dela bere burua zuritzen eta bar, eta hori e, garatzen du precisamente horrelako ekintzekin ez? Kirol e, e, munduan parte hartuz eta eramanda beren taldeak eta bez lekuetara, eta bueno egoten dira gazte izan iztiluak eta bar etortzen diren bakoitzean, e, saskibalo jolasten, edo, edo maiumana perkusionista hauen historia hauekin ere egon izan da beinda berriro ekartzen dituztela eta horren aurrean protesta san saltzen du BDS talde batek ede, mm -hmm. e, lokalagoa denak edo Noa Besnarían, be Noa bai. Besnarían, gero egon zen matiz jajuren kasu Arrototome, mm -hmm. nahiz eta bera ez izan israelekoa, beti izan da prosionista oso Bye. eta eta bueno, badaukagu ere bai, e, bueno, Eurovisionearen kasu oso ezaguna dena, gainera motivat honen duena kontaktatzen <laughs> eta Madonna orain joango dela ara alderantzizko bidean ere bai, eta oso, oso interesante aipatu duzuna da boikota akademikoaren Asunto hori, azaldu aportxo beha gehiago, igual ez ezagunagoa da. Zer nolako espaziotan, edo zer nolako ikintzak burutzen ditu Israelek eh, eh, akademikoki, eh, bere burua ba. zuritzeko? Bueno, ba, e, ahi ez, ikerkuntza maian ez, ba, e, emengo unibertsitateak eta hango unibertsitateen harteko ba, kolaborazioak uh -huh. eta eta hori, estatu batuetako universitateak azbebai o sea, colaborazioa asko deko euren akademikoak hitzaldiak emotera bebai urte diez claro, es hori que hori da como, maori ba, aurpegi garbiketa batez da, begiratu, o sea, estoy haciendo esto, oza, sea, estoy matando a gente uh -huh. baina, estoy a favor de la investigación de con el, contra el cáncer oza, orduen, claro, da claro, por bat, claro. claro, eskenan partatu, eh? eskenan ne eh, da aurpegi suriketa bat, pues beharrez maia guztietan, hau da, haien nahi dute sartu, noski, es? Estatu, arda, estatu batuak ardatz dauzkan Mendebaldeko herrialdeen orbita horretan, bon, nahi dute sartu, sartu taude, eta haude, ardatz horren parte dira, es? Azkotan esaten dugu, estatu batuak nahi nagusia dira, eta ez da horrela. e? Israelek ere, estatu batuen barnean daukan boterea, bon, horribur, salko giniatik onizte biten, aste bete, Baina, orduan karo haiek bilatzen dutena, da zuriketa bat, arlo guztietan. Kultura oso importantea da, kulturak da herrialde baten irudia, zabaltzen eta e, bueno, ematen duena, horren e, barruan kirola eta gainera balio du gure buruetan asimilatzen joateko Israel nolabaiteko Estatu Europarra dela. Bai, bai. Zifikatzen bagara, Israel dago Asia baina bete-betean, oza, ez dago zalantzarik. Bai, bai. Eta apartartzen du Eurovisionen, bere futbolztaldek Champions League eta huetan, Eurocopan, tal, igual. Gero, pues hori, akademikoa oso importantea, ze akademia azkenan delako gizarte baten, igual gehiagik usten ez den zerbait, baina... Bai eta, baur, ekonomikoa eta politikoa jarri dago, zer gaitu. Bai. bai, eta gero ebai, e, giza eskubideen giza eskubideen bo, e, borrokan erabiltzen dabeen instrumentalizazioa, ez? Eh? Adibidez, uh -huh. feminismoa erabiltzen da, e, instrumentalizatu dabe, instrumentalizatu egin dabe euren agarbiketarako, ditzen uh -huh. dana hori pa. e, parpol Pinkwashing, Pinkwashing bai. bai. E, gero Pinkwashing be bai, ba elgbtbi. Pinkwashing Sansen LGTBI... Torrizela adibidez, eh, ba, elgbtbiko e... bai, bai, bai, eske bai. Antzerako bai. bai. bai azken bai, bai da, ba hori, es, ba e, borroka e, instrumentalizatu eiten dau, ba, es, e. ba, baina gero claro, Palestina elgbtbia quedole, está honhartzen. Orduan claro, ba da hapur Uh, berez mugimendu horri hor, horren horietan ekintzaileak garenak ba oso O, al loro egon bigara, o, o. Oso al loro eta oso aktibo zaudete De hecho, Zuek e, e, onelako ekintza bat antolatzen denean Beti egoten da replika bat, egoten da bai. protesta bat Eta asaleratu egiten da bai. o, oso, o, oso denetarik ikusi izan da azken urteotan Bai, bai, bai, alanda, bai uh -huh, uh -huh. Eta, claro, ba, pasan urtean adibidez Eurovisioneko abestia da ba irabazioan abestia, berez ba bulinaren eta abesti feminista bat zan, baina bere, oza, ez, <laughs> ez da, ez da hola, Ai, eh? Kontradizinho handiena da, e, Israelek lehek egitea hori, Karo. bulinaren kontrako kanta bat. Bai, bai, ez gainera bai hori. Eta bai, Eurovisioneko asuntoa apurtza lertzeko, ez, klaro, mundu guztia da claro Eurovision da, Europako e, lehiaketa, musika, osea, musika lehiaketa bat. Eta, bueno, ba, beres, ez da holan, beres, e, Europako irrati telebiztare batasunak antolatutako lehiaketa bat da, eta naiz da Europa itza egon, ez da, e, Europarra erra bakarrik, ozea da, Europako herrialda pertertzen dabe, meditarreaneko inguruko herrialdeak, e, ekialdeeko asiako herrialdeak, ez, eta holan badauz, fan bi kategoria mota, herrialde aktiboak diezenak eta hor badau, eh Espainia, Frantzia no segun, baina bai dauz, Argelia, mm. Jordania, Libia Libia Israel eta bazkida diezenak, e, da Australia, Bangladesh, mm -hmm. Leho, Konez. Mm -hmm. Orduan, se pasetan da Eurobizenen parte arte hartu al dau, eh aktiboak diezan e, herrialde guztiak. Baina bi arau eh diez alde batetik. Aurreko urtean Eurovisión transmititzea, uh -huh, Eta gero justo UE urte berdinien leiaketa e, guztia transmititzea. Bai, ze preditu fase batzuk eta ez da bakarrik egun bateko bai, historia. Bai, orduan, claro, honegaz, eh bigaosa pasatu die. Jordania eh eta eh Hiruro eta urtean, adibidez, e, Israel jor, e, irabaztela zihuanien, mm -hmm. Jordaniak e, transmisioa etenei ban, beste irudibatzuk ikipin egin. Orduen, eza bieen, Belgikak irabaztela. Mm -hmm. bueno, horrek, e, zigorrak e, suposatu eban e, Jordaniantzako. Eta gero, 2 bi, eta 2 garren urtean, Libanok parte hartu gure ban. Mm -hmm. Baina, ezae ban, eset, oza, sea, Libanok ez dau Israel estatutzat errekonozitzen. Mm -hmm. Orduen, klaro, esate ban, bueno, banek ez dut e, Israel estatutzat errekonozitzen, gainera, oza, sea, Israel, Libanok inbaditu dau, eta ez noie iz, e, israeleko partea transmititzen, ez? Claro. Bueno, ba, bueno, ba azkenean, Libano e, lehiaketatik kanpo geratu zen, eh ekonomikoa ipinebien e, e, utzien eta gainera hiru urtez e, debekatu dbekatu, uh -huh. parte hartzea debekatu parte hartzea bai. dbekatu dutzien. Ke curioso, oso, nik, nik honek, bai, entremaneje teje bai, eta osa curiosoa da se 2000 E, Zazpigarren urtean, zentzetan dut, Palestina gure ban, e, bai, miliata Zazpigarren urtean, Palestina gure ban e, Eurovisionen, bueno, Eurovisionen, edo bere Europako Irrati Telebista batasunean sartu. Mm -hmm. Baina e, ezetza emoutzien e, izen ben nazioarte mailan ez dekolako estatu errekonosimendua. Mm -hmm. Baina, claro, e, Israelek, bez? Claro, e, claro. Eta Israel bada barra du, Ruben? Eta Palestina, ez? Claro, claro, claro Orduen, claro, da Ya, desde luego, oso interesantea Etorriko da, aste batzut barro ya Eurovisión Eta seguramente informazio gobe guztiak zabalduko dira Egingo dira ezagunagoak Eta gongo dira ya eh, puri-purian Eta desde luego oso interesantea Ekzellan, eh, bueno, a ver Eurovisión betiz, anda, purba... Pau <risa> <risa> <risa> <risa> cual, pau <Tal> <risa> Baina, esan nahi dut... Eh, hori bueno, ba, badituela bere politikak barruan eta zelan e, Israeleen kasuarekin egon diren no, oso salbu espen e, jarto batzuk de hecho. Mm. De hecho, hori e, pues, e, politika eurobizion barneko componente oso handia da eta guk mm -hmm. bagenekien eluz hitzaigunia, hori pues, e, ba, beste koordinazio maila batzuetatik eta eh Eurovision ospatu baina ilabete bat aurrekoa, mm -hmm. bagenekien ira, e, Israelek iraso zuela. Iaz, bai. Begira. begira. Ba A begira. Hor nah. horiek, Jemenen je hoiek ja ordu si tú este voto de pues ta punto guste hoye que ta Kau, guri heldu zitzaigun ba, irabaziko di Bueno, benze gara, eh, adivinuak yeah. eta yeah. eh, Ikusiko duzue, ikusiko duzue Gainera, ezke oso Urte esanguratu Itzen zan, oza martzan dia sortu zan hmm. Gabi zidebora guztian Boikotaren gainen, eta eldu gara boikota eh, Kulturalera, eldu gara Pasatu dugu boikota eh, eh, Kirolaren mundu Horri ere boikota egite datetik eh, Pasatu gara bebai akademikoa aipatzetik Eta segitu garko dugu aurrera Eta, eta bueno, e eh, E, igualaziko gara ja Bilbo hitz egiten, izan ere Bilbon e, badago proiektu berri bat eta proiektu hori horri e, ere egin barko zailo boikota eta hailtzen deneran, baina aurretik ere e, apunto dago zabaltzekotan tan. Eta, eta jendea gozkoko Iguala ez du jakingo, zer gertatzen ari da Bilboko areatzan? Bueno, ba e, zionismoak esan bezala e, atzapar oso luzak dauzka, eta naiz eta euskal herria zentzu baten, zionismoari begira edo izan den nolaiteko baiteko hirla bat, pues azken urtetan e, hemen e, gure herrian agintzen duten e, pues, e, zionismoarekiko konibentzia eta elkarlanearen ondorioz, pues, el duzaigu e, Nix Hotel ez edo, delako hau, e, Leonardo Hotel Kate Israel Darraren uh -huh. filialetako bat, uh -huh. e, Bilboko aldesarreera ez dena, e, pues, e, lusuzko hotel bat, ez? Uh -huh. Orduan eh bueno, ba, eh, bat internazionalismoa ere da, pues, herrien eh, arteko elkartasuna eh jakinda komu eh, daukala, uh -huh. eh oso astratu izan da eta kapitala dei desakeguna uh -huh. eta pues honen eh, eh, adibidergia da. Hau da, hemen, eh, <coughs> hemen auzoak eta gentrifikatzen ari diren, pues nik hotels bezalako enpresak edo irbian bi bezalako enpresak Osa, liberean dira, Palestinan haien lurretatik kanporatzen ari diren e, e, indar faktikoak, ez? Ebat dago, estatua bere botere militarrarekin eta barrekin, baina enpresen jarduna kristona da. Bai bertan okupazioan, bai hemen gura osoetan Bilbon eta e, ematen ari diren prozesu gentrifikatzai eta eta kanporatzaietan. Osea, Lusuzko hotel bat zabaltzen ari dira Bilbon, areatzan, horre, Harriagalbon, eta, eta gainera deskaradament esaten dute e, konsedentela BIP, no zei qual, eta osea, oso arro herri e, e, aldeaz berriro ere hemen, batzen zaizkigu hainbat eta hainbat konflikto. Es? alde batetik hori e, zuritze kanpaina bat dela, beste baldetik e, Eh, bueno, pues eh, dituen aurpegi guzti horiek eta euren artean Israel eta baita e turistifikazioa aipatu duzula, bueno, de, de, asko nahasten dira gai honekin. Hmm, bai, e, ba hori bai eske hori eske da, Osa, eskenean sea, herriok e, e, zapaltzen e, gaituztenak berdinak dira. Mm -hmm. Eta Eta hori da, o sea, pues, eh, al desarre al duda horrelako hotel mastodonte bat, luxtuzkoa, gainera bere publicitatea da, we are funky hipster and hotel inde no se sé qué no sé cuántos vaya bueno, bere que esto es un hondig da torren, eta se el carlan arene frutu claro. que, hori aipazeeste zer da eh? momentu honetan Pek PNWek kontrolatzen dit eh, duten erakundek eh, Israelekin eh, sustatzen ari diren elkarlana Kristona da claro. eh? Eh, diputazioa orain ari da lortu bakkordi bat sosa startup paseledatzailearekin startupak diratas uh -huh. pues, enpres emprendedores uh -huh. superwa it tal tope Democratic <laughs> values and everything. But, eh, <laughs> Gero eta soza hau da enpresa israel bat. eta hain zela lehengo gute la torre de bizkaia eta ez dakik zer lehengo bbv de horre horretan horraekarriko dute sosa eta dago ikugu enpresa importante israel bat, Ene mira, publikoek patrosinatuta. Claro, claro. eta otelaria beste maila baten dago eskeia. Otel bat luzuzkoa huskoa aldesarrak bas euskan, kriston problematika turistifikazioarekin eta hori eragiten ari den gentrifikazioarekin eta sartze dute 5 xarreko hotel. Horrek inguruan zer sortzen du 5 xaretako kontxumo bat eta horrek pues kustiolak gizu zer dakarren. E, betiko komertzioen itxiera behartua ausotorrakalde e, egin beharre esatean bai. bizitzaren gareztitzea aspektu guztietan ez bakarri etxe bizitzan eta bar, baizik eta e, kontsumo ondasunen presioa asko dugotzen da, ez e, boste izarretago kontsumo bat nagusituko da frankiziak, ausuaren nortasun galera eta guzti hori uhum. orduan hori, pues, ez da in asko ez da, ez, kasualia, ez da kasualitatea hemen guza paltzen gaituztenak Palestina nere rrias apaltenari diren berdinak izaten. Mm -hmm. Eta horren aurrean zer antolatu da, edo zer antolatuko da hotel honen kontra? Ba, eh inauguratu bai, insala Pistu Bilbogaz batera kontzentrazio bat, baita eh sozialdesarreekin eta, e, sos eta mm -hmm. bihotzean aldezarreko gauzo elkartearekin. Mm -hmm. Mm -hmm eta e, imagino este la vaca ric e, batetan amaitzen baizik eta informazio kanpaina bat egondela eta iguala caso momentu hori ematen ekintzaren bat ezingo dena oraindik aurre ikusi <laughs> <laughs> edozelan ere eh hotelaren historia honi jarraitu emango diogu jarraipena egongo gara hor adi ta begiratzenia zer nolako ondorioak ekartzen dituen bilborentzako eta eta zenolako e, zer nolako saiatzen direna asimilatzen eh enpresa hau eta, eta estatu hori eta nazio hori e, normal moduan eta bueno, nahi genuen e, elkarrizketan aipatu ere bai bide batez laster izango dela, datorren astean, e, zurrengoan izango dela maiatxaka ma bost eta ziren aipatu dugun moduan e, nakba, e, mila bederatzen duen eta berregoita sortzean e, estatu Israeldarraren sorrera, desastrea izeneko e, Ebentu batekin e, e, gogoratu egiten dela, nak baizenekoa etori maiatzaren 15ean dela. Ezta orduan zuek, ba, sozerdukozo prestatuta egun hauetarako? Bai, eh hitzaldi bat emango dugu eh Sirikan uh -huh. alde batetik eh hiru hartzat egikiko da uzenak, eh asalduz, ba, gero eta gero Palestinar errefuxiatuak bai bertan da uzena barne errefuxiatuak eta kanpo errefuxatuak eh asalduz, gero kontzentrazioa bai detu dugu, ez, kontzentrazioa batera eta gero bariko horretan e, markina bai bai markina bai beste itzalde bat emango dogu. Mhm, uh mhm, -huh. uh -huh. osono maiatzak Hotel aurrean, hotel aurrean, Maiaza 16 astiretan sirikan, izaldia. Uh -huh. eta... so, Ze ordutetan hotel aurrean markatu? Ez Eta e, sirikan ere astiretan. Sirikan astiretan fijo. <laughs> Bestea vale. oraindik ez dago argi, baina 77 Peter dieu. Es arduro Dagoeneko gure entzulek badakite hau egun batzuk lehenago grabatu egiten dugula eta nik informazio hori topatu eta eta argituko dut minutu batzu barru. <laughs> <laughs> Edose lan ere zer gehiago duzu egun hauetan? Eta gero eh markinan e, bai, hai bat e, emongo dugu bai bariku horretan oso ondo oso ondo Jongo gara sarratzen ja elkarrisketatsoa Nahi dagunek parte hartu orduan badekoz eh kontzentra hauek maiatzak 15tian markinakoare bai gero nahiko balu pertsona batek apur bat gehiago. ez bakarrik e, hartzaile moduan parte hartu baizik eta zuen ko, e, kolektibo honetan parte hartu eta eta mm -hmm. kide izan nola nola egin aldau Bueno ba eh sozialak badauz eh mm -hmm. gupadeko Facebookeko orri alde bat eta hortik bueno, eh mesu bat bidali aldebe uh -huh. edo bestela eh bebaidek egugu email bat uh -huh. e, bidali aldebiela eh mesuren bat e-mailaren eh, elbidea bdsbizkaia arroba gemail, uhum, BDS bizkaia, arroba, gemail. BDS. eta Bye. Facebooka BDZ BDZ Bizkaia Hor duan, imaginatze dut bertan ere agertzen direla publicazioak informazioak gehiago jasotzeko gehialdi hauek gogor erazteeko eta bar eta, okay. eta bestela parkatu eh? eh, pasain hor baite interesatu eta bago pasain dela zirika errigunetik uhum. biko korrondak alean eta mm -hmm. galde sala bertan mm -hmm. bertan informatuko dute urrengo bileretas eta edo emango jote mm -hmm. norbaiten kontaktua eta mm -hmm. bikain bikain ba gera, geratuko gara horrekin nola datorre torre Dani de badaukala aukera zuekin kontatuan ipini eta parte hartzeko dinamika hauetan boikota ere egin alduela e, ba, proiektu dinamika hauetan edo hauetan integratu gabe ere e, lagundu al dauela e, borroka honetan eta eta horrekin e, eska Esteriak asko, bikote gona etortzegatik, joka jai honetan parte hartzegatik, eta eta gora arte. Ba, zuri, zuri esteriak asko. asko. Urte bat bete da palestinar herriak itxuleraren martzatia abiatu zuenetik. Ordutik, gaur egunera arte, Izrael dar Berreuta-berreuta hamar berreuta palestinar erai eta milaka zauritu eta mutilatu eragin ditu. Protesta herrikoi hagoetako gehiagoa haien herrialdean bertan errefuziatuta dauden palestinarrak dira. Hau da, mila beratzen handa nakba, edo ondan aurrera, izraego Estatu rasista karkeria izugarriz bere ganatzen joan den lurretatik, alde egitera behartutako errefuziatuak. Horaindik, haien etzaitara bueltatzeko eskubidea aldarrikatzen dutenak. Bitartean, nazioarteko legedia hauzten duen estatu arrasista honi, gure herrian lagunak non nahi agertzen zaizkio. Euskar Herriko Instituzioek, Izraelgo Estatuarekin harreman honak izan ezik, Elkarlana sustatzen dute sionismoarekin. Honen adibidedida, pasaran urtean, Bizkaiko Foru Aldumpiak, Sosa Israeldar Startup Azeleratzaiarekin egitako Elkarlan akordioa. Agenzia Baska del Turismo, Turismo Israeldanara, eraekartzeko egiten dituzten esportzuak. Dela Bilbo egal dizuzena esertzeko zaiak da, bidai agentzen bidez egiten duten propaganda eta bat. Edo Tamagia enpresari alean, sustatzen duten Elkarlana, txionetan, lur okupatuetan, tranbia itzeko lizitazio prozesuan dagoen kaf enpresako langile komitea, obra honen aurka agertu dena, jasaten ari den presioak ez dira kasualitatean. Baina non eta hemen, gura hurrean dugun bosti izarreko hotela da, giltzale eta sionisten Elkarlanaren azken ondorioa. Bilbo eta Euskal Herria batzoki bat baigitzen kudeatzen duten negoziantei jadat turistaz, bizuturistikos, multinazionalez, frankiziaz edo eta hoteles, zakturatu dagoen oso honetan beste hotel bat baimendu duten. Baina aur ez da edozein hotel. Estatu zionistako kate honek, bosti zarretako hotel bat zabalduko du. Honek suposatzen duen arekin. Lusuzko hotel honen inguruan, Lusuzko kontzumoa eskainko duten multinazionalak edatuko dira. Oraindik bizerauten duten, komertzio txikiak dezagertzera kondenatu, presioen igoen aitogarria eragin, eta alde zaharra jasaten ari den gentrifikazio prozesua oraindik gehiago Hala ere, badaude gure ausoetatik aldegitera behartzen ari gaituzten beste hainbat enpresa. Instituzioen, oniritziarekin, bilboko auso errikoietako gentrifikazio prozesuak indartzen ari diren beste hainbat enpresa. Horietako bat, nola ez, Airbnb da. Pizu turistikoen kudaaketa eta implementazioara dedikazen den enpresa hau, gura osoetako etxe bizitzen presioen igoera lasgarriaren arduradun nagusienetarikoa da. Airbnb eta HHB aberatzen jardun kombinatuak hausiko gure hausoa akustera behartzen gaitu. Baina ku, turistifikazio mazioaren efektuak jasatzen ari diren hirietako hausokideak, ez gara Airbnb-ren jardunaren biktima-biktima bakarrak. Airbnb-k etze ezkaintza dauka Israelgo estatuak palestinar lur okupatuetan ere dituen kolonia ilegaletan. Hau da, estatu zionistak nazioarteko legediaz paso eginda Zizkordanean ere egitzen dituen kolonietan inbazio prozesuaren lehen lerroan bertan dago Airbnb, palestinarren kanporatze eta genozidioarekin kolaboratuz. Ez da kasualitatea, hemen hausok ideok, gure hausoetatik alde egitera behartzen gaituzten agente berberak, palestinar herria bere lurretatik anboratzen adi didenenak izatea. Ez da kasualitatea, gure bizi baldintzak gero eta prekarioagoak izatea, eragiten ari diden enpresa multinazional eta instituzioak palestinar herriaren genozidioa ahal eta babesten dutenak izatea. Horregatik instituzioi, PNU kapital transnacionalaren enagentei, Harki esan nahi diogu haiek direla hausokide langileon prokaritatearen arduradunak Bai Israelgo estatu genozidaren legitimazioaren arduradunak Gaur haudela eta hauen aurkako eta bizitzaren aldeko borroka deialdia luzatu nahi diogu hausokide orori. Gora Bilbo antizionista! Orra! Gora! munduko herri langileak! Orra! Gora! Gora hausoan erresistenzia! Gora! Piztu Bilbo itxali eskaparate iria! CEO Nstack People D Campbell CEO Nsta Bill D. Eta gaurko saioa potentea izan da oso eta informazio asko digeritzea tokatzen da. Gauzen ariñarin gaurko elkarrizketako klabetxo batzuk errepasatzen. Israelgo estatuaren jaiotzarekin azigarri. 1948ko maiatzaren 15ean izan sanakoa. baina egun horrek lehendik abiatutako prozesu bat ofizial bihurtzea suposatzen zauen. milak eta milaka palestinar erbesteratu behar izan ziren eta herritarren genozidioaren hasiera izan zen. Gaur egun bere horretan segitzen dagoena. Ego, eta zigorrak izaneko plataformarekin hitz egin dugu. Euskaraz BDS eta sindikin bezagutzen dugu eta erdara desberdinetan BDS moduan topatuko duguz. <reur> Palestinaan bertan sortu eta bertatiko ordinatzen den dinamika honek, Israel estatuaren kontrako ekintzak proposatzen dauz. <reur> Bere garaian, Ego Afrika herrialdean apartheid dinamika eredu hartuta. <reur> Israeli boikota egitekotan, bertan ekoiztutako produktuak eskontxu mitzera deitzen gaituzte. Baina beste esparru batzutan behen, boikotaren beharra badagoela asaldu dozkue. Izan ere, Israelek beregiduria zuritzeko kampaina mundiala dauka martxan. Kuntur edo kirol ekitaldi garrantzi zuetan, zein esparru ekademikoan parte hartuz. Ekitaldi hauei boikota egiteko eskatzen digu BDZ. Estrategia horren beste adar bat Bilboko areatzen zabaldukan nik sotela da. Israel gokatea katte baten parte de. Duuzko hotel honek problematika hititza ospentzen du bere baitan. gure hiiek bizi dauen prozesu merkkantenistan hartuko dauen papel gentrifikatzen itikasitan eta Israel Herrialdearen legitimazioarekin amaituta aster maiatzaren 15ean nakba eguna izango da desastreak Israel estatuaren jaiotzaren urteorren. Bedezeta kokidek egun honetarako ekintza batzuk antolatuta da bez. Maiatzaren 15 arrastiko 7:30etan areatzan iksotelaren parean kontzentrazio. Egun berean arrastiko 7etan zirikan itzaldia nakba eguna asaltzeko eta baita palestinar arrefusetuen egoera ezagutzeko. Eta barikoan markinan ba beste itzal ditxo bat ere egingo dabe. <totik> Beraz, ba, bueno, gai honekin laguntzeko asmoa izendez gero, ba badago zen mundu desberdina. Izan like euren ekintzetan parte hartuta edo boikot kulturala, deportiboa eta akademikoa egin eta sustatuz, incluso kontsumo boikota eginda eta han ekustutako produktuak ez erosita. <totik> Baya, bada saioa agurtzeko ordua. Torko saioan bi abesti dut idoguz. Efetibesala, elkarrezketa aurretik emakume belts bat, zul edo erran bi estiluetan. Torkoan, Marta handeaban delaz izan dira, beraien Dancing in the Streets kantua gaz. Eta saioa agurtzeko ba klasiko bat. Buitrak erruineko taldea eta beraien neu erabakitzen. Agur! the Levi's a video